Кілька раз заломистий берег Суаку блиснув їм згори сірим піском і зникав. Раптом Закирія, один з передніх, сикнув і зупинився. Всі озирнулись на нього, а він, не мовлячи ні слова, простяг руку вперед і показав на високий кам'яний ріг, що виступив у море. Там, за скелі на один мент, мигнула червона головна пов'язка і зникла. Усіх закалатало серце, а мемет стиха рикнув. Вони ззирнулися. Їм прийшла до голови одна думка. Якби вдалося загнати Аліна ріг, то можна взяти його там голіруч. Нурла мав вже план. Він поклав на уста палець і, коли всі замовкли, розділив їх на три частини, що мали оточити ріг з трьох з четвертої Скеля стрімко спадала в море. Всі стали обережними, як на вловах, тільки мемет кипів і рвався наперед, просвердлюючи жадним оком скелю. Та ось виткнувся за каміння краячок зеленого фередже, а за ним злазив нагору, мов виростав із скелі, стрункий дангалак. Фатьма йшла попереду, зелена як весняний кущ, а Алі на своїх довгих ногах, тісно обтягнених жовтими ноговицями, в синій курці і червоній пов'язці, високий і гнучкий, як молодий кипарис, здавався на тлі неба велетнем. І коли вони стали на вершечку, з прибережних скель знявся табун морських птахів і вкрив блакить моря тремтячою сіткою крил. Алі очевидячки заблудився і радився з фатьмою. Вони з тривогою оглядалися на кручу, шукали стежки. Здалеку віднілась спокійна бухта Суаку. Раптом фатьма жахнулась і скрикнула. Передже зсунуло з її голови й упало додолу, а вона з жахом втопила очі у налитій кров'ю скажені чоловікові баньки, що дивились на неї з-за каменя. Аллі озирнувся. І в ту ж мить з усіх сторін полізли на скелю, чіпляючись руками і ногами за гострі каміння, і Закірія, і Джепар, і Мустафа, всі ті, що слухали його музику і пили з ним каву. Вони вже не мовчали. З грудей їх разом з гарячим віддихом вилітала хвиля змішаних згуків і шла на втікачів. Тікати було нікуди, алі випростувався уперся ногами в камінь, поклав руку на короткий ніж і чекав. От його вродливого лиця, блідого й гордого, била відвага молодого орла. Тим часом за ним над кручею кидалася, як чайка Фатьма. З одного боку було ненавидне море, з другого – ще більш ненавидний нестерпучий різник. Вона бачила його побаранілі очі, Недобрі сині уста, коротку ногу і гострий різницький ніж, яким він різав овець. Її душа перелинула через гори. Рідне село, зав'язані очі, грають музики, і різник веде її звідти над море, як овечку, щоб заколоти. Вона розпучливим рухом закрила очі і втратила рівновагу. Синій халат в жовтім півмісяці нахилився і зник серед крику сполоханих чайок.